ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر مونږه دا قران د نصيحت لپاره یو اسانه ذریعہ جوړ کړل او اشتها سوق نصيحت قبولولواله او آل فرعون ته هم خبرداريانه راغله خو اوهیز مونږه ټول نه خې د روح اوګړلې اخر دا چې مونږه اوهې دا سې رونېول لکه څنګه چې یو زبردست قدرت والا نیول کړي او کفارکم خیر من اولایکم املکم براءه فی الجبر ایس تاسو کافران ا کوریشو دغه خلکونه از بهتر دي یا په کتابونو کې تاسو د لپاره سمافیلی کلی دا یا داخله داوی چې مونږه یو مضبوطه دلېو مونږ به خپل بچاوکو ډیر زړه به دا دله شکست خوړي او دوی ټول به په تختی بلکې د دوی سره د فیصلې لپاره د اصلي واده وق قیامت دي او اغلوی آفت او ډیر ترخ سات دي ډیر سخت وخت بوي ډیر خراب وخت بوي دا مجرمانه خلک په حقیقت کې په غلط فهمه کې پراته دي ان المجرمين في ضلال وسور يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر او د دوی اكل خراب شوه دي په کوم ورځ چې دوی په اس هور کې پړمخه رغخلي کیږي په هغه ورځ په دوی ته او ویل شي چې اوس اوسه کوي د دوزخ د هور مزه ان كل شيء خلقناه بقدر مونږ هر څه د یو تقدیر یعنی د وی خاص اندازې سره پیدا کوله دي یعنی دا څنګه د چمګا څنګه او چرته بس شي غوښتو نه جوړم کړو مثلا د زمکه ارض کې د سپوګمې اوربت یا محور جوړ کړي ده نو د هغې حجم په یو اندازه ساتلې ده چې په زمکه د دې د کشش ثقل بداسرات نه ورځيږي او انسان د وخت او د زمانې د تیرېدو حساب هم کولی شي دا سګوري چې سپوګمه هم یو ده او په ولنه ورځ یو او په دویم درم تاریخ بلシャンوي او په لسم بیا بالکل بلシャンوي او بیا صرف دا نه چې خپل شکل بدلی بلکې ځه هم بدلی نو دا هر څه څنګه کیږي ولی بس چې اس سپوګمه جوړ کړه به اندازې چې چرته غوړی تاوی غرا تاوی که دا څه نو موږ خو د انه څه फायदा نشو غشته بیا دا چې سپوګمه رڼا ده او دا, دا غیر رز یعنی شوګانه دا په سمندرونو هم اثر کوي که دا, دا خپل اندازې نه راخته وي نو دا طوفان ببو چې د انسان پزما کې اوسېدل و ګران بو غراويتيشنل فورس په وجہ و ما امرنا الا واحده کلمه لب بل بسر و لقد اهلكنا اشياعكم فهل من مدكر و زمغه حكم بسيو حكم و دستر کی پرب کی اغکی کی ساسو غنت تسون خلق مونغه هلا کڑی دی ایشتسوک نصیحت قبلول والا و كل شيء فعلوه في الزبر ستی دوي کڑی دي اگر ټول په کتابونو کې درج دي و كل صغير و كبير مستتر اور ور وډلوی خبره الی کله شوی ده یې نشته ته رښو کوومونه سکا ورونه کړیو یو یو سس ریکارډ شوي دی ټول غوايانې موجود دي دا نه د چ سوقمل شو ختم شو نو مال نامه هم ور سره ختمه شو پرهیزګاران به یقینا په باغونو او نهرونو کې في مقدسقین پریشنی عزتمن ځکه ان د مليک مختدر د قدرتونو د باچا خواته سوره الرحمن بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان رحمان د دې قرآن تعلیم خو لده انسان پیدا کړو او غته کول او دا اللہ تعالی صفتی زیاد زیاد رحم کو اور رحمان الله تعالی صفته ډیر زیات محربان ډیر زیات رحم کولوالا او دا غد رحمت اظهار څنګه کیږي د دې قران په ذریعہ چې هغه انسان پیدا کړو نو داسې روکې دو غډوډې دوته رې نه خودو بلکې دا غد رهنمایي د پاره دا کتاب راکړو او قیامت پورې د دې کتاب د حفاظت ځمای هم پخپله واغښتا او بیا ورته دا izdkro د دی تعلیم ورکړو د نبی صلی الله علیه وسلم په ذریعہ خلکو ته دا تعلیم ورکړو او هر دور کې دا څه تنظیم اور لګړو چې نسل پس نسل د دی تعلیم مخلی یعنی د کتاب را لګلو نه پس دا څنګه دا چې موږ په پوي نشو یا د دې د پوي دوه بندوبستې اډوونکړو بلکې د پوي دوه لپاره اسان هم دی خلکل انسان هغه انسان پیدا کړو علمه البيان او هغه ته خبرې کوله خو د ټولو زناورانو اهم او ممتاز دی انسان د خبرو د وینا قوت په ټولو حیواناتو ته وګوري په ب که د انسان زیات قوت او طاقت ده د بازو د بیولو طاقت ډیر زبردسته د چا نظر دومره تیز دي چې سونو میلیون لره شی لیدلی شي بیا دا چې د سزه جسم ډیر طاقت ورده ساده سدي چې الوتې شي لومبو وهل شي صف او بو کې او خوال تالا تللچ انسانل د خبرو کولو دا قوت ورکړې دي او چې څنګه د دې صف په وجا هغه اوچتي قوت نور و حیوانانو سره نشته تاسو په وای چې نه توتي خو هم خبرې کولو شي فلاني ځناور ته چې هم ازدکه نپويږي خو توتي ته تا چې تاسو سووایه هغه بوي خو خپل عقل نه کوم خبرې کوي او ریدل خبرې بېمانه طریقې سره بسدوراوي خود انسان وینا کې او د توثی وینا کې ډېر فريده الله مهو بیان د خپل خیال د زمير اظهار خپل خوشالي خپل غم خپل غوسه خپل جذبات احساس عقل سوچ س انسان چې ګوري په وګونو چې س اوري د خپل مزغونه چې سوچ سوچګي دا غي هر څه یو لے اوټ طریقې کھوله ده چې هر څه چې تاسو کې د نن نه دی دا په خت طریقه بل ته او نورو تا از کولو او نورو پوری خبر رسولو لا دا ذریعه استعمال کی تا سو گوری کده خبرو کولو دا تا کت کنوی او کوموندیر سنهم خبر وو خو کويلم نشوي زمون وسه حال وو بس وخت چې انسان ډیر غم کوي سویل هوار خو ویل نشي نو څنګه درنا خال شي د بنده. او د کسي چې په تکلیف کوي او ویل نشي چې څه تکلیف ده بندا تک نو دا وسوم رګرانوي نو بالکل دا که کوم ژوند کې هم انسان هميشه نه خبر نشوي کولې سو کې پيول نشوي نو څومره مشکل بووي او هم خبرو سره د انسان ټول صلاحیتونه هم ښکار شي دین سانانو ترمنځه بهترین تعلقات هم د خبرو په ذریعہ کېږي او عموما خرابې الته کېږي چې چرته لاک of communication یا ښه communication بیا تاسو ګوري چې جیو څه وی، خو د بکرای همشتہ د پیښو همشتہ خوراک په سټی د ډیرو زنورانو خښته جبوی مره هم وی هر څه خو هغه سوي لنشي دا داس خبره نشي کولی څنګه چې انسان کوي څومره مختلفې جبيدي مختلف ډایالیکټزي جب مختلف طریقې دي نو دا, دا, دا, دا, دا, دا هر څه څنګه و شو دا څه خپل خن دي شوي کنه بیا ګوري چې څنګه یو نسل د بل نیس تکي ماشوم چې څه خبره کوي هغه د پاره په سکول کې نه بلکې د مور نه هر خبره اېستکې چې سوري او کور کې چې د نور خلکو نه اوري نو هغه دا څومره بهترین سیستم دی بې د خبرو کولو لپاره چې غوګونه هم ورکوډه که غوګ نوي او خبرې کول لا اوه لشي نو هغه به هم ممکن نوي نو رحمان ډیر مهربان علم القرآن چې د قرآن تعلیم راکړو خلق الانسان هغه انسان پیدا کړو علمه بیان او هغه ته خبره کول اخول دلته مونږ له خپل ځانه ته پوس کول پکار دي هغه چې کوم رب مونږ له جبر راکړی دا مونږ ته خبره کوله چې دکړی دي نو مونږ په دې خپل خبره خو ډیر کړو خدا چې به مونږ د الله په ذکر کې سمره استعمالو او داغه په دې دا لستو کې سمره استعمالو یعني ست اشاره ده علم القرآن چې هغه قرآن علم راکړو علم از د کول او تعلیم ور کول له هم چې به استعمالېږي چې وایو ری او به مخک بیانې او بل تېرسي او دا سلسله اجر ساتل د کار لپاره موږ خپل جبه سمره استعمالو یعنی انسان دې په دې نعمت سمره شکرو وکړي چې موږ جنا ور و مثلا قرآن بم نشلوسته دا غي تلاوت بم نشکولي او د قرآن نه بغیر زړسنګ وي د کور پشان دی چې کوم زړکه د قرآن سه حسن نه وي نو لکه ویران کور مات کور چې څوک پکې نه او نه پکې څوک یعنی یو وحشتوالا چړته نو د قران په ذریعہ تاسو یو تجربه وکئ چې سخت غوسه کې یا ډیر غم کې یا څه جذباتي وخت کې شدید مخالفت کې یا ک تاسو زوخ پریشان کیږي ک تاسو هغه وخت اذان سنبالول غوړې نو فوري قران کولو کی او تلاوت شروع کوي تاسو په خپل تجربه وکئ چې په یو 15 منټه کې تاسو بالکل ټیک شې یعنی د قران کې دم را طاقت ده دم را خو مونږ کو په غوسه غم کې او داسې کیفیت کې کله چاته بدره کله اسه بډ بډ کو کله کنځل کو نتیجې سه شي اغه هور نور تیز شي او نور تیز شي نور لمبشي او انسان نور به کرا رشي نبی صلی الله علیه و سلم سې طریقه خیله ده اذا غد و احدكم فليسقط چې تاسو کې چا لغوسه راشي نو خاموش شي چوب شي او اغه زینه لري شي او د الله کتاب را واخلي کله وې کوي کجړه درځي او سویل غړي او مغته وای بیا ځان ته سوچکې دا بهترین اتریپی یعنی دی الشمس او القمر بحسبان نور اوس په ما د یو حساب پابندي او ستوري اوونه ټول سچ د کوله والی دي اسمان اغه او کړو او میزانه او درولو نو پکار دي چې تاسو په میزان کې خلل رانه ولي ټیک ټیک په انصاف سره ټول کوي او پتل کې اکمي م کوي زمکه اغه د ټول مخلوقاتو ته لپاره جوړ کړه پدې کې هر قسم ډيري ډيري خونواله میوی دي د کجورو ونی دی چې میوی په غلافونو کې انغختل شي وي دي قسمه قسم غلي دي چې پاغه کې بوسوم وي او دانه هم نو اړ پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل رب کم کم نعمتونه درو غنی فوي اي الای ربکوما تکذبان یعنی کنن نه نو سبا خوبای منې نن چې کم نعمتونه نه پېجې نه شکر پنه ادا کوي سبا و انکار نشي کولی چې دا هر ستاله عمر رب وو. خلق الانسان من صلصال كالفخار اغه انسان دې ټیکړه په شان د اوچې بوینا کې خټې نه جوړ او پیریا نه د هور د لمبے نه پیدا کړل فب اي الا ربکما تکذبان نو ا پیریا او انسانانو تاسو په خپل د قدرت کمې کمې کم کارنامې درو کړې رب المشرقین و رب المغربین د دو دوه مشرکونو او د دو دوه مغربونو مالک او پروردهګار امغه دې فب اي الا ربکما تکذبان اصل کې دوه مشرق او دو مغرب څنګه دي تاسو ګورئ چې کوم ښه نور ډوبېږي بل طرف تخقاري کیږي چې زمونږه کم مغرب دی هغه د نور مشرق دی او چې کم زمونږه مشرق دی هغه د بل طرف مغرب دی نو دا د الله قدرت دی موږ ته خو ایوم مشرق او ایوم مغرب ښکاری خو هر مشرک مغرب هم دی او هر مغرب مشرک هم دی دید پر دلته د دو مشرکونو او د دو مغربونو خبره ده د دو سمندرونو اغه آزاد پری خدل چې دی یو بل سره یو شي خو بیا هم اداوی په مینس کې یو پردل ده دلیدا چې د اغینه اغوی یو بل ور او لري نه فب ای الای ربکما تکذبان د دې سمندرونو نامرغلری عمر جان روزی فب ای الای ربکما تکذبان او دا جهازونه هم دا غدی کم چې په سمندر کې د هروونو پہچان اوچت اوچت ولر دی فوی ای الای ربکما تکذبان دی ازون لا لا طرفه نسبت ولی ورکړي ځکه چې اومد الله تعالی حکم او دغه په پیدا کولو اسباب باندې چليږي غني دستان په شانشي اوبو کې ډوب شي نه د دومره درون شي به څنګه د اوبو د پاسګرځي کله الله اجازه نوي په دې ځمکه باندې چې هر سیسته غفنا کې دو والا دي صرف رب جلیل کریم باقی ای ای ای رب او کریم ذات باقي پاتي کې دوه والا دي فب اي الاء ربکما تکذبان پزمکه او پاسمانونو کې چې سدي ټول دغه خپل حاجتونه وړي هر وخت هغه په یو نوي شان کې دي د دې لپاره په پا خوختو چیرې مستړی کیږي کنن قبول نشي سبا بوشي ټولم اغا لن غوړي نتا سبا د بل نه ولي غوړي تاسو هم اغه رب طرف ته لاله شي او مغه سره زړاو لګوي او مغه نه غوړي فبي اي الا ربکما تکذبان ا پزمکه د وترنوک بلو ستاسون د ته پوس کوله د پاره مونږ ډیر زير وزګاري کو یعنی اوستا سوار راتلو والا دي فب اي الای ربکما تکذبان ا د پیریانو او انسانانو دلې کته س د زمکه او د اسمانونو د هدونو نه بهر وتل شي نو وزي نه شي وتل د دې د ډیر زور پکار دي د کی دوه خبرې دي یو خدای چې یو ام انسان چې د الله تعالی نه کوي هغه طرف ته نزي د الله نه مخړي هغه نه تختی ام تردا چې کیږي چې مونږ الله طرف ته سوغوړی مونږ تنګی نه غوړو زړمنه لګی چمونستم راغواړی مونږ بل خو از نو ټیک دا چیزې نو زه چیرته بځم منډکا د الله د دین او د الله د عادت نمنډکا د الله عبادت نمنډکا منډکا نور منډکا موځې بچرته زما کې نو بهر خو نه شي وته ته الله نشه چې سکوله چې چیرته به هم رانیولي کېږي به خدا د نو نه به سومره او سومره لرې او کم خوا به او بیا دا چې تختی دوله ډیر زور پکار کار او دا خبره نن ظاهره شوي ده چې تزممکې د هد نه تو دپاره ډیر سات کوت په کار نو الله بل ځای ته سشی لګلی شي او تاسو به قتل وي چې بعضې شټل زی آسمان ته چې س سیزونه لګلی شوي دي غ کې څخ هووروالی هغ تی ځای او رګ سره چې په اوټا اړخ قوت سره روان وي ف الله عرد بکوماتو ک کله ته ختی کوشش کوی نو په تاسو د دهور شولا او لګي در پر خوده لیکي چې د اغه مقابله تاسو نه شي کوله پیریانو او انسانانو تاسو په خپل رغب د کمو کمو قدرتونو نه انکار کوي نو سحه علت پوي په هغه وخت کې کله چې اسمان اوچلېږي او د سری سرمنې پشان شان سور شي لکه سوچ کوي اغه حالت ته چې اسمان تک سور شي فب ای الاء ربکما تکذبان په دغه وخت د انسان او د پیرینه دغه غناہوںو په هکله د ته ضرورت نه چېسه چاول ک دي هغه هر سبا مخته پ خپله را شي نیتونونه به فب راکاره شي ف ال عربکوماتو کذبان یو فل مجرمونونه بې ما هم فی اخ د ب مجرمان بال ته د خپلو مخونونه شي او هغوی به د تندي د وختونه او د خپونه نیول او رالی کېږي به. دا د الله تختیدو والا او د الله د دینه تختیدوواله بئل تهونی ویلی شي او څنګه لک سوچوکي سوغ به د خپونه راخ کلی شي سوغ به د سر د ویختونه سومره د بیزاده خبره ده لګه اندازه اوکي نه د ذلت به درته د سر مخامخ راشي چې سوغ د الله تعالی هدون ماتي او نه فرمانی کوي نو سبب څنګه نیول کیږي فب ای اي الله ربکما تکذبان په هغه وخت کې به او شي دا هم هغه چې مجرمانو به د روح کړهلو د دغه دوزخ او د یشیدلو ابو کرمن زبا او وی زی په یو ای الای رب کوماتوکذبون ولمن خوف مقام ربه جنت او هر وسوخ چې د خپل رب په دربار کې د پېښ کې دونه یریږي دغه د پارا د باغونه دی د خپل رب کم کم نعمتونه تاسو درو غنی د بخاري روایت کې راځي د باغونه چپکه د چاندی یعنی د سپینو زرو او هر شی به د سپینو او د باغونه چهر چه شی به پکې د سرو د دوو ذکر کې د زکه دی چې کله به یو او نو ریفرزیبل کلر بلز کې چې لولو ولولو لپاره او بیا به واپس اولنی تراشي او دا هم د چې البته هرڅه د انسان خپل وي چې څنګه او څه او کل غوړي اغشان شان به استعمالي دا دی د جنت خیس خو مونږ د دنیا خیس کې وختیو او د جنت رانه بالکل هیر دي زواده افنان د شنو شنو څنګه ای ډکوبه ایه الله ربکما تو کته بان فی آنا تجریان داد جنت دیر نقش دا د جنت ډیر ختن نقشه ده چې دو باغونه چې پهکېښشته ګونه ش نه باغونه او بیا په دوړو باغونو کې روانې دو دوبو چشم فې ای عله عرب بکوماتو کذ بان په دوړو باغونو کې دو روانې چشمه فبی ای رب الاء ربكما تكذبان بدوانو باغونو کې د هر میوه دو قسمونه تاسو به د خپل رب کم کم نعمتونه درو کړي جنتیانو جن په داسې فرشنو باندې ډډې وحلی وي او ناس په وی چې د اغه سترونو باندې د مضبوط او ریشمونه جوړوي یعنی د سېلکنا او د باغونو څنګه به با د میوود لاسه خفته زنګیږي یعنی دومره زیاته میوه فروټ په پونو کې وي چې ونبه راټیټوي خلیوانه ته د کتو هم خپل خوندوی خو چې بیا د فروټ نډ کې وی نو د اغی خو بیا د کتو سبل بل خوندوی فب ای الای ربکما تکذب ان د دې نعمتونو په مینس کې به شرمېدو والا هوروی په درام ځل د لفظ راغله دی خزو د پارا غاصرات تدفر یعنی هایادار خزې چې د دې جنتیانو نه اړمبه بورلا یو انسان یا یو پیری هم ګته نوی وړلې فب ای الای ربکما تکذب داسه خشطا لال او مرجان یعنی مرغلره فب ای الای ربکما تکذب یرې او موتی خلک چرتک دي پ په حفاظت کې ف ای ااعل عرب بکومتو بان هل جزذا الاحسان احسان الاحسان تنیکبد لا دنییک سوا بله س ک دی شي ف ای ال عرب بکومتو قد بان پیغامېصور کلوو چې کو جننتې په کار وي نصورله اوکه ومن دو ن همما جنتان او د دو باغونا عاقبه دو باغونو نور وی سنګه چ تیر حیس کې وظه و چې دو باغونه چې هر سې د سروددی او دوه چې هر سې د سپ ضررودي ف ایاعل عرب بکومتو قد بان گن اشنشن او تازه تازه ز باهونه فوی ای الا ربکما توکذبان په دوهونو باغونو کې دوه چشمه د فووارو په شان جوشیدو واله فوی ای الا ربکما توکذبان په دوهونو کې ډيري ډيري میوه او کجوري او انار فوی ای الا ربکما توکذبان د دې نعمتونو په مینس کې بنیک خویا او خشته به بیانوي خشته او خسیرت نه جنت ته د تلو صرف خوبسورتي کافی نه ده خسیرت هم ضروری ده خسیرت خېردار او خا ده د بنیا دي جنت کې داخلي ده ف ای اله عربکوماتقدبان په خمو کې سااتلی شوې هې بهوي فې ااعل عربکوماتوقدبان ددې جنتانونه لومبې په وله اننیو انسان او نه یو پیرری ور اړوي فب ای اله عربکومتقدبان ا هغهه ججننتیان به په ا شنو کالیونو او صفه او نشننا فرشونو باندې نستوي او ډډ ب ووهلیوي فبي ایاعله عربکومتقدبان توباره قسم رببی قدل جلالیول اکرام ډیر پرکتناکې سا د جلیل او قیم ربنوم سوره الاوقه بسم الله الرحمن الرحيم اذا وقعت الواقعه ليس لوقتها كاذبه خافضه الرافعه اذا رجت الارض رجا وبسطت الجبال هر هرکل چه اغه اكيد والا واقعه راشی د اغیر اتله لو تبه کی سوق دروغه نوی اغه والا پورته کوله والا افتوی په اغه وخت به ازمکا ناسپه اجره کولیشي او هرونه به داس ریزرزه کریشی چې خوروره دړو به ته جوړشی تاسو په اغه وخت په دریو تقسیم شي خلاص والا د دخل استخل کو د خوشنसीबी بسوي اوګسط لاس والا دګس لاس د خلکو د بدنसीबी بسوي او وران د خلک خووران وران دي ام اوي خو خاص انسيكان خلک دي د نعمتونو نه ډکو جنتونو کې به اوسيږي پړمبنو کې به ډيروي او پرستانو کې به کم وي د سوک مخه والا وسابقون السابقون الائک المقربون په حدیث کې رازي د حضرت عائشه رضی روایت دي چې رسول پاک صلی وسلم د خلکو نه خبر یې چې د قیامت پر ورځ به کم خلک تولونه اول د الله سوری درسي تولونه اول خلق او ویل الله دا غرسل صلی الله عليه وسلم ته زياته معلوم دا. با ده صحابه کرام به هم جواب سجباب ورکول خو خپل فلسفي بین بیانولې خپل رائے بیان ورکولې چې د کمې خبرې نه به خبر نه وو نو هغه بیان کوله نو تاسو سره صلی الله علیه و او فرمایل هغه څوک چې د چا حال دا وو چې حق ورته پیش کړی شو نو قبول وکړو او چې حق ته اوغخته شو نو اداي کړو او د بل د پاره هم هغه فیصله کولو واله وک کم به ځان له کوله او بل له هم هغه خوخول چې سبه ځان د پاره خوخول مونږ ته خپل ځان ته ښوخه د جنت هر څوک لري چې د ټولو نه مخکې د جنت ته ورسو او الله تعالی ته د نږدې شو ختین استیکیت ته لپاره د منډي ضرورت تكنه د پہل کولو ضرورت دی چې دنیا کې د سستی کو ورسو د پاتیو نو قیامت کې به جزاکه د ټولو نه څنګه مخکې شو دا ممکنه نه او دانې والاو دا جذاب به څنه وي په داسې تختونو به یو بلته مخامخ ډړ وغلی وي چې اغ به په مغله رو باندې بړ شوي وي دا هغوی په مجلسونو کې به بد لکان درانې چشم د شرابو نه ډکې پی او د ششي بوتلی او جاونه په منه منډه ګځي چې دا هغوی په سکو سرهبه نه په هغوی سرگرداني او نه بیا اقل خراببیږي او غوی به د هوی مخته قسم قسم خوند واله میوی پیشي چې د خپل خوښه میوی تهوااخلي او د مرغه غوخه به ورته پیښ کی چې د خپل خوخه د مرغه غوخه استعمال کی او دا غوې ته په اړه خشته سترګو والا هریوي دا سه خشته لکه پټی ساتلی شوی مرغه لري دا ټول هر سبه ورته د هغه عملونو د بدلي په تور ملاوي کی کم چې په اووی په دنیا کې کول التبه اووی کیس اوس کلام یاد غنا خبره نه اوري د جنت دا خوبید چې التبه فزول خوش خبره دی یو بل او بدګمانی جهلی الزامونه یو بل تنګول دا قسم هیڅ گفتگو 발تنی ځکه چې الټاباسرفم خوجړواله خلک رسې کنا چې دا سه خبره کې چې سې دلجسبې نه و چې کوم خبره وي هغه به ټیک ټیک او د خلاصواله یعنی اوس د الله خلکو نه پس جنت ته تلو والا یو بل قسم دي او هغه دی خلاصواله د خلاص خلکو د خوشنसीबी مصوې اوې بپ به ازغو بیرو کې او کډ پکټ اکیلو کې او په اوګدو اوګدو سور کې هر وقت پا روانو او هر وخت پروانه او بوکی او په نختمه دوه والا او په اسانه ملاوي دوه والا میوکه او په اوچه توچه تو زهونه کوي مونږه باید هغه بي بی بيان خاص طور د نوې بیا پیدا کو او په خپلوري بطي جوړي کو خپل خواندانو سره به امين کي او په عمر کې به امزولوي د هر څه د خلاص د خلکو د پاره دي او وي به په مخکینو کې ډيروي او په رسنو کې به هم ډيروي او د ګسلاس والا دغس لاسوالو د بندسيبيبا ست پوسکه او هیبا په ګرم هوا غانو او یشیدلو اوبو او تورلوګو په سورو کې وي چې نه به یخ وي او نه به آرام ورکولوال وي دا خلک وي چې د انجام ته رسیدونه مخکي او هی خوشاله وو یعنی په دنیا کې ماړه خلک وو او په لوی ګناه باندې به اصرار کولو یعنی د خوشاله په وجه ګناي کبیره باندې کلک شل او ویل به چې کلمنګ مرشو او خاورشو او دړوکو پنجره پاتې شو نو آیا بیا به راځند کېګو او آیا زمونږه هغه پلان نه به هم راځند کېګي کوم چې مخکي تیر شوی دی انبي صلى الله عليه وسلم دي خلکو ته وایه یقینا چې وران دي رستو ټول خلک به یو ورځ خامخه خا راځمکړي کیږي چې د هغه وخت مکرر کړي شوی دی ثم انکم ایها الدولون المكذبون بیا تاسو اے گمراهانو او دروغ غړلووالو خلکو د زکوم دونه خوراکونه خوري هم د هغه نه به خپل خېټه ډکوي او د پاسوبې کې شیدل او به د هغه اوخ پشان دسکي چې هغه سخت تند او تندې مړکیږي نه دا د جسر افت خلقو ملي مستیاده د جزا په ورس موږ خلقناکم فلولا تصدقون مونږ تاسو پیدا کړی نو بیا ولې تصدیق نه کوی بیا ولې نه منئ چې تاسو خالق و مالک تاسو تا تاسو تا تاسو او مالک الله ده تاسو چرته دې خبره ته فکر کړی دی چې دا کوم نطفه تاسو د زنانو بچدان ته ورچوي نو اې د دینه بچي تاسو جوړوي او کدا هې جوړولواله مونږ یو مونږ تاسو په مینس کې مرغ تقسیم کړي دي او چې تاسو شکلونه بدل او په داسې شکلم را پیدا کو چې اغه ډو تاسو ته تا معلوم نه یعنی انسان د الله نه فرمانیو کې نسنګ امن کې پاتې کې دي اغيري کې نه د دې خبر نه چا لا ورله شکل وران کې قبل اولنې پیدایش تاسو ته معلوم دی بیا ولی تاسو سبق ناخلی تاسو چرته په دې خبره سوچ کړی دی چې دا کم توخم تاسو کوي د دې نه فصلونه تاسو رازرغونوي او که دې رازرغونولواله مونږ یو که مونږ وغوړو نه د دې فصلونو نه با بوس جوړکو بیا و تاسو قسم قسم خبره جوړوي چې په مونږ خو الټه توان راغی بلکې زمونږ خو نصیب خراب شوه دی تاسو چرته په غړې د لسترګو کتلی دی چې دا کم او تاسو سکي دا تاسو د وریزنه را ورول دي او کده دې را ورولواله مونږ یو ته چې کم او تاسو سکي هر کنه چیر تیدا سوچ که سرر سرېلا وکی دي آیا دا تاسو د ورریز نه را ورول دي او که د دی را وررو والله مونګو کممونګ و غړو نه د دی نه به سخته تر اوبه جوړی کو نو تاسو شکر وللی نو بائ تاسو د پته د که نه چې ریزه چرته نه راي د ورریزو اوبو دا سمندر نه را ي تاسو کله سوچ کړیدي چې د سمندر اوبهخخی وي نمک وي چې دا اوبه اوچتی شي نوغه مالګ هغه ریخال ته چرته شي هغهه ریزو کې سره د اوبو وللی ن ځ که په ورریزو کې شامل وي او که د کې به باران کېدو د مالک او شووه او هی فصل به نهشکې دی او انسان بدا دا او ن شوکلی چېر مونږ غور نکو کوو دزمندر او به تقریبا ایک بټ 10 ه نمک وي یعنی چې ل ګټ بو کې یو یه مال ګواچ نوغ به سومره رخې شي یا چې ل چم چې اوبو کې یوهچم چې مال ګواچ نګه به وي اند دا زهوکې فلولات ت تاسو ویل شکرنا ادا کوی دا هم سوچو کی چې دا تدبیر اېدا چې تدبیر کولو والا نه بغیر بس پخوله شو چې ملګری به تلاند پادشي او صرف د خوږې او به حسابه پاسلار شي افرايت مون نارلت یتورون تاسو چیرته دا خیال کړی دی دا هور چې تاسو بلوي اې د دیوانه تاسو پیدا کړی دا او کده دی پیدا کولو واله مونګو جو مونګا هدا وری ادولو او د حاجت مندو لپاره د جند تیرول سامان جوړ نو وسلم د خپل لوی د نوم تسبیح ویا فسمح بسم ربک العظیم پس نا زه قسم خورم د ستورو په زونو باندې او کتاب چې پویږي نو دا ډیر غټ قسم ده چې دا د اوچت مرتبه قران ده یو محفوظ کتاب کې لیکل شوی ده چې د پاکانو سوا ورته هیڅوک ته نشي وړله یعنی د دې کتاب چې اصل چرته ده مونږ سره دنیا کې خو د کاپی ده کنه دې اصل نسخې الله تعالی سره په لوه محفوظ او ډیر په عزت سره اخدل شوی ده ډیر اوچت ځای کې دقران کریم لفظ د پار استعمال شوه دی سورہ کاف کې لفظ استعمال شوه دی قران مجید فی کتاب مکنون دایو محفوظ کتاب دی د مکنون مطلب دی پد محفوظ کتاب کې چې دا سه د حفاظت په ځای کې پروت دی چې الته د فرشتونو الوه څوک رسیدي نشي الته د چاره صحیح نشته نه ناجنان پیریان او نه سبب المخلوق اغزیته رسیدي شي د خودی د آیت اصل مطلب لا یمسو الا المتہرون خو د دې نه باز خلکو دا مطلب اغشته دي دا مفهم را ویسرلو کوشش وکړه دي چې قرآن ته د پاک خلکو نه علاوه نور کلاس نه لګي حقیقت هم دا دی چې قرآن یو پاک کتاب دی دا الله کلام دی د دې احترام پکار دي او پاک حالت کې دې تلاش لګول پکار دي خو بازه وخت د تعلیم په غرض دا اوچتول او اخودلوي یا کاغذ شیشه یا فریم کې لیکل وی مثلا د کور صفوي په وخت کې 704 دامنوي 700 سيزنه اوران د رستو یو اوچتول شي نو, نو خبره ده دا, دا چې د قرآن تعریف تاسو هو كلام الله دا دا الله کلام دي او دا الله کلام چې دی دا هغه دا الفاظ دي د دې لپاره کله چې مې چاردام نی او تلاوت کوي نو تلاوت خو کولی شي خو خبره دا چې مخکم به وضو پیګوتګر سول او سپي ګوتمګر کوي پستر ګوري او لولي نو که تاسو پاک نمې نو سحر شپه کې نشتا بیا دا چې یاده پلاستیک دي یا کپڑا دا د سرې او شتول شي د دې کې سحر شپه د ادب او د احترام مفهم لپاره خلک صرف وایي چې لاس ورته ملګوي زکه چې چاردامم نشتا یا پاک نه اصل اكيدا احترام دا دی چې دله خپل ژوند کې ځای ورکو خپل ژوند کې ځای ورکو خپل حافظه کې شامل کو او دروزانه ژوند دې د قران سره تیرو ځکه چې ذالک الکتاب لا ریبه فی هدى للمتقین دا قران د متقی خلکو ته هدایت لپاره راغلی دی او د هدایت والا کتاب لا دا احترام کافی نه دی چې بس باندې کې ده بلکې دا داده چې د کم مقصد لپاره راغلی دی هغه مقصد پورې کی مسلن تفسیر دی نوک چاردا ممنوی هم د کاغذ دغه حصے لاس لگو لشي ولې چې هغه خود قرآن هي سنته زکه دې کیسه هر نشته ک تاسو سبق وایا یا دغشان شان د اسلاميات امتحان وی پرچوي او خزته پیریډسی او س آیت لستل الکل واړي د ضرورت په وقت او د تعلیم په وخت آیتل اسملګوی بر لاند نه خو کاغذ نیول شي په کلم آیت لکلی شي دغه څه هرچ نشته د احتیاط خبره ده دا چې د روزانه تلاوت چې کم دي هغه په دا سورځو کې مکوي که څه تا ورې دي شي په کتو لسته شي ځکه چې طالب علم یا اېز د کوي نو کې یو یو هفته چټي وکي نو سبق و ټول هیر شي اولنې هم تنزيلو من رب العالمین دا د رب العالمین د طرفنا نازل شوه دی یعنی دا قران اف به هاذ نو آیاته د دې کلام سره بے پرواہی کوي دغه کتاب ته توجه نور کړئ دمر د اوچته انرژي د اوچته پای کتاب چې لا نازل کړی دی هغه ته ستاسو توجه وژو وخارې دا سکنه چې مسلمانانو کې کتا دا کتاب څه اجنبی شان تشې ده کورونو کې په ورز او پروتوي څوک هغه طرف ته نزي چې کور ترانننوزي ريموت راخلی ټي وي اولګي کینی روټه خوري ټي وي د ګوري کوده شو ټي وي روان وی کیناستو پاسې دو په پا هر وخت خو هم دې د پاسه پالمارې کې قران پاک پروت سجاوه دي اړو چاته یاد نه دي لکه ناشنا چې یو محفل کې ډېر ملمانوي کنا خپل کې غپ شپ یو اجنبي ملما خاموش یوازې ناسوي او هغه ته عجيبه چې اړو ورله څوک توجه نو با وقت دکهې د مسلمانانو په ب کې هر کور کې کلی په کلی زمونګ کنو کې دا کتاب پروتتي ګوري چې ما ته رته خواړسووک رازی نه دا لا تلا د کلام سره دا بروخي دومره ب پر و نو بیا په څنګه پقیمت کې دا زمونږ سفارش کوئ ته جالوونه ریق کوم ان کوم تک دیبون او په دیې متکیم خپل حصه داموکرر کړی ده چې دا د روګی فلوله اده بلغې الحکوم اوس چې تاسو د چا د حکم لاند نه او پهې خپل خالکې اریشن نو چې د مکدو والله سړی رو مته ا را رسېدل وي خداسو ګوري چې غمړګيږي په دغه وخت کې هغه وته ولا رو ولې نه واپس کوي یعنی ک تاسو ډیر طاقت لرئ او ډیر لوي نو نه د الله فیصله بدله کوي مرګېدو والا لجند ور کوي په دغه وخت کې مونږه هغه تاسو نه زیات نږدې یو خداسو وی نه بیا کچره غمړې د نږدېکانو نوي یعنی چې نیک وي مقرب وي د دین په کارونو کې جلتی کوي نو داغه لپاره راحت خیرس او د نعمتونو نه ډک جنت دی داغه ټول سيزونه به انتظار کوي او که دخی طرف د خلکو نوي نو داغه هرکلی به داسه کیږي چې سلام دیتا تا د خي طرف په خلکو کوي تاسو ګوري چې الته هم سخلکو سره به وي اي بي یعنی به درینې مامله بکيږي او سخلکو بارې به دا ویلي شي چې او بس ټیک د ډیر خدي په دنیا کې خو دا غوړو چې مونږ سره دی د اعلی درجه مامله کیږي په حسرت اي بي سګور خو د اخرت بارې کې چې ریسوچ نه کو چې الته هم مونږ سره دی خطریکه او مامله شي دلته تاسو ګوري چې د مړو دوه قسمونه خي ک اوې وي امکان نه مقربین فر اوهم و ریحان و جنته نعیم نو فر مطلب راحت او ریحان د دې معنی هم وی نو د سختارې چې فرښتې سا راغلی وی نو د پیر پام او سر ماملکل کې دې شی چې ګلونه هم روړي د غو استقبال لپاره ځکه چې ریحان لفظ شدی دې یو مطلب رزق هم دی و جنته نعیم او چې کل رور اباسی نو د نعمتونو ډک جنت تهوی په انتظار کوي و اما ان من اصحاب الیمین. اوګه هغه امنکانو کی وی نو فسلام الله فرشته ورته سلام کوي ظاهر د چي سکرې خبرې به چې سمره توجوب ورلته ورکه سمره اهمیت پرلته ورکه او هغه شانبه واپس ملوویږي فسلام الله من اصحاب اليمين اوس دره مډله و اما انکان من المكذبين الدوالين اوګه چره هغه په روح غړلو والو گمراهانو کی نو دغه د ملوسیا د پاره یشیدل او بدی او په دوزخ کې سوزیدل دي ان هاذا له هو حق دا ټول هر څه نه دي بالکل رښتیا دي فسبح باسم ربك العظيم نو اي نبي صلى الله عليه وسلم د خپل لوی رب د نوم تسبيح وایه دا سه ايت چې به راتلل نو صلى الله عليه وسلم بعد د جواب هم ورکوله او اغسدي سبحان رب العظيم د تسبيح اس هم ډیر اجر او ثواب دی نبي صلى الله عليه وسلم فرمای کلمتان دو کلمه دا سه دي خفيفتان على لسانی وجب اسان دي ثقيلتان في الميزان په میزان ډیر درنيدي حبيبتان الا الرحماني رحمان ته اخو دي نو د هر فارغ وخت کې انسان لا تسبیح کول پکار دي سوره الحديد بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير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 وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ د الله د سب وی ویلدا هر اغسز چې پزماکه او اسمانونه کې دي او خاصه مغه طاقت ور دي او د حکمت والاده د زماکه او د اسمانونو د بچای مالک او مغه دي جند عمر ګراولي او په هر سيز باندې قدرت لري اغه اول هم دي او اخر هم او هم دي او په ټوم دي اوغه د هر سيز علم لري خاصه مغه دي چې اسمانونه او زماکه په شپږو ورځو کې پیدا کړل او بیا په ارش د نور سره راغی دغه په علم کې دي اغه س چې او اغس س چې د نه راوځي او اغه س چې د اسمان نه راکوځيږي او اغس س چې اسمان تخيږي اغه تاسو سره دی هر چرته چې تاسو یې وہو اماکم عینما کنتم کوم کار چې تاسو کوي اغه غويني او مغه د زمکه او د اسمانونو د بچای مالک دی او خاصه مغه ته د ټولو معمولو فیصله واپس کړی کیږي اغه شپ په ورسکه او ورس په شپه کې ننوباسی و و او هغه د ځړو په پټو راځونو هم پويږي اامنو بالله ورسوله ایمان روړې په الله او د هغه پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې او خرچ کوي د هغه سيزونو چې کوم باندې هغه تاسو خلیفګان جوړ کړي یعنی تاسو اختیار کی چې الله سره د کړې خرچ هغه نه خرج کوي فلذین امنو منکم وانفقو لهم اجر کبیر کوم خلکو چې تاسو کې ایمان روړو او مال خرج کړو دا هوی د پاره لوی اجر دی وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم فطاسو شوی دی چې تاسو په الله باندې ایمان نروئ حالکه رسول تاسو د خبرې ته را بلی چې تاسو په خپل رب ایمان وروئ او هغه تاسو نه وعده غشتل ده چې تاسو واقعي منلواله اغه خو مله د چ په خپل بند باندې صفه صفه آیتونه نازلې د پاره د دې چې تاسو د تیرون رڼا تروباسي یني الله تعالی د قران سره را لګل دي چې تاسو د تیرینه روباسي رڼا تمراوي کله جهالت تیار وي یا د غم تیار ایا د اخرت نه د ناخبري تیار او حقیقت دا دی چې په تاسو سبنده ډیر مهربانه او رحمن کول والا دی اخر څه وجدل چې تاسو د الله پلار کې اخرش نه کوي حالدا چې داسمه او د دا اسمانونو میراث خاص الله د پاره دی پ تاسو کې چې کم خلکو د فتنه خرچ او جهاد وکړو اووی هیڅ کله د اغه خلکو برابر کې دی نشي کوم چې د فتنه مخ کې او جهاد کړی دی دا هوی درجه د رسو کولو والو او جهاد کولو والو نه زیات ده ځکه چې د اسلام کار د دین کار چې په شروع کې کوي نو چاته پکه اغه اغه ورک سم معمولی کارخګاری د دې اغل ته خرج انسان ته دا سحکاری چې اسه بیکار زی خو چې کم خلک په الله ایمان لري سح وق که خپل مال د الله لار کې خرج کئ به چرسټو کله اسلام خور شي او هر شي عام شي نو بیا اغه کې خرج کنټریبیوشن انویسټمنټ د اولنود درجه برابر څنګه کې دی شي ابتدا کې کم خرج کولو والا هم درسته خرج کولو والو زیاد زیات خدي ځکه چې د سبلډینګ یا امارت بنیاج سمره ضروری او اهم دي داوی حیثیت ډیر دي د پاسواله حسابیا دومره نشته ځکه چې که بنیاد نوي نو بلډینګ اډو جوړې دي او درې دي نشي اگر چې الله د دوانو سره اخې واده کړی دي سچې تاسو کوي الله داغېنه خبر ده سوک دی چې الله له قرض ورکی خکر چې الله یې ورله په زیات واپس ورکی او دا غده غد لپاره بهتري نظر دی یاني چې سوکتا سے سوک اوکی الله تعالی لکرز ورکول سمک لودې خو اغه چې موږ څنګه زکات ورکو او یو اغه چې مصیبت راشي نو موږ صدقه او خیرات ورکو او یو دی الله تعالی لکرز ورکول دا کم خرچري الله تعالی د خپل دین د خدمت لپاره خرچ کولو او ته په خپل ځما کرښوي دا قرضه حسن اصل کې فی سبیل الله مال خرج کول دي چې کوم د زکات او خیرات نه علاوه دي چې کوم خالص د الله د دین د ترقيه لپاره وي یو حدیث کې راځي چې دا آیت نازل شو او د حضور صلی الله علیه وسلم سلم د خلې مبارک نه خلکو واریدو نو ابو دهدا انصاری رضی الله تعالی عنه عرض وکړو یا رسول الله الله تعالی مونږ نه ګرځوړی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم او او ابو دهدا بیا ابو دهدا او ویل تاسو خپل لاس لغما ته تاسو صلی اللہ علیہ وسلم ورته لاس مخ کیکرو اغه تاسو صلی اللہ علیہ وسلم لاس خپل لاس کې واغشتو او او ویل ما خپل باغ خپل جبل کر جوړ حجت عبد بن سعود فرمای چې دی باغ کې د کجورو شپک سوه ونوي او مغه کې د وی کور هم وو او دغه بچی هم التوسیدل رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د خبرې نفس انی کور ته لاړو او د بهر نیخ خپل خزې ته आवाज وکړو چې د ده ده موري روزه ما دا باغ خپل رب له کرځور کړو هغه اول ابو تا د نفس او دا وکړه سمانو بچی هغه وخر روان کړ د باغ نه اوته مون خپل کور دومره زر خالیکول شو یو خدمره دنیا مونږه ساتلې ده او دمره سامان مونږه جمع کړی ویچې دا غي په خالیکولو به ډیر وخت لګي دویم دا چې ابو دهدا واپس بیا کورته د نن هم نشو او خزه فورن اومنل چې ټیک ده چې الله د پاره د ورکړو زه راضی يم پدې مونږ به داسې چې خپل خاون سره په داسې مامکه مدد وکم چې که هغه یې سدنی کای کار کول غواړي نو په راضی او هغه چې سې کول واري کوي زمونږ په ویلو خو به منکېګ نه خو په انکار کولو مخبل اجر ځای که څوک د نیکه کار کوي او هغه سره موږ مر کړتي او کوه هغه هم حوصله ورکو نو هغه کې زموږه حصہ هم الی کلی شي کومه پکې ډیر څه نوي کړې هم یاومت ال المؤمنین وال مؤمنات فاغفرس چې کله ته مؤمنان او مؤمنان خزي او ویني چې د اوی نور با د اوی نه مخک مخک او د هوی ختی طرفه منډي وې دا به د سسی نوروي دا هوی د نکیو د خیر او خوالی چې کم بخورېږي یو عمل دی د انسان اضتی عمل او ی وي د نیک کار او د نیک خبره بلته هم رسول نو د هر چا نوربه د خپل عمل مطابق مطابقوي چې سومره خوالی او نیکی خورړ یو هغه داس کې راځي چې د باسي نوربه دومره زیات وي چې د مدینې نه تر د ادن د سفر عمر او د چا نوربه د مدینې نه تر سنا پوره او د چا دین کم تر دې چې مومن مؤمن بداس وي چې د هغه نوربه صرف دغه تر قدمونه پوري وي قدمونه نه مخکبه نه زیاتی کی زکه چې اسکار وې چې نه وکړي او یو بل روایت کړي چې د منافق نوربه د هغه د لاس د کټي کوتي په نو کې وي بس کله و بلی کله و چکه کمه د نیکه وخت وی لکه رڼا به د هې وخت لپاره راځي خو زیات وخت به تیار کی وی ظاهر د چ تیارکی دلته وخت ډېر وی نو الته به هم د غشان وی د هوی نور به د اوی نه مخ کې او د هوی ختی طرفه منډې وی اوی ته به او وی لشي چې نن د خوشالۍ زیرې احساسو د جنتونه به وی جلان د وته نهرونه بهږي به هوی هميشه اوسيږي د لوي کامیابی ده په دغه ورځ به د منافقانو سړ او منافقانو خو حال دا چې اوی به مؤمنانو ته وی لکه مونږه طرفه چې مونږه د د نور نه واخلو منګ په دنیا کې وایو کنا چې فلانه بندا ډېر نیک دی مونږ به هم ورسره شو خو قیامت کے به چې وایو چې خپل نور الګ شان مونږ لراکه خو هغه ته به او ویل شي رسو شي ارجې وراءکم رسو شي خپل نور چرتبل زای او کوری بیا به دا اوې په مینس کې یو دیوال او درول شي چې په هغه کې به یو دروازي وي دا هغه دروازي نه د نن نه برحمت وي او بهر به عذاب وي یعنی رحمت به په هغه خلکو چې په دنیا څخه کارونه کړی وي هغه مومنانو ته په چغو چغو وي مونږه استاسو سره نه یاني چې په باسه به با دی دیوال شاته کی نو هغهي بچي غوي اوازونه بکاي ياني چې دیواله ترمن زشي نو هغهي به وي چې مونږ خو تاسو سره وو نو ولې جدا شو بعض وخت مثلا چې ايرپورټ ته يا سبل ځای ته بند لالي شي نو کنسرند یعنی خاص بند دننه کی باقي بهر يثار کی نومده غشان به نیک خلق الله تعالی پل رحمت کی راولي او باقي بهر با پاتشي هغه وخت به خلک شور فرياد کوي چاړي به چې خو استاسو سره رشتہداران وو مونږ خو دوستان وو مونږ سره داسي ولي د جواب وګوری چې جواب کې بهورته سوي لکیږي مومنان به جواب بررکې او خوتاسوو خپل ځان په خپله په فتنه نه ک واچولو یعنی داسې کارون کارونم کړی دي چې ایمان عملم ضایه شو موقع تمقتل یعنی مفاد پررسوي ته او شکې پرته وي چې پته نیشته چا آخرت شته و که چې دی کار کې ساب ویو که نه سه خبره جوړی شوي دي او د دروغ امیددونو تاسوه دوک کوله چې زه س دا کار وکو بیا بهچر وکو اداافانې به زمغه په کار را شي. حته جا امر الله تر پوری چې د الله فیصله راغله وغرکم بالله الغرور او د اخر وخت ته پوری اغلوی دوکابس تاسو له د الله په مملکه دوکتر کوله دا غپ دوک کې راغله او هغه سده اونکړه چې کم داله کول پکار وو دا په ډیرو اهم آیتونو کې دی د دې کې مونږ پل ځان د دې شو چې کله د دین سوه کم راشي د دین خبر راشي نظم مونږ طرز عمل سوي د دین د پارا د قربانه په موقع مونږ سکو فورن ورته لبګ ويو او کنا فتنتم انفسکم کوم په طره بستون ور تپتون په غ یا دی سزنو خکار شو او یاد لري چې ځان له سووکدو کوور کوي دنییک نه لري اودو دپاره نوان د پااره په خپله نقصان دی چې مګ را شي نو ټول حقیقت په مخک را شي خ بیا به د واپسکدو وختنوي فلیوم لا او خ من کومفه نو نن به نستاسونا سف کلوی شي او نه د اغ خلکوه چې صفا صفا کفر کی وو ستاسو ای د دو زخد دی اوم اغ بهستاسو خبر اخلی او دا ډیر ب جاام دی. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق أي المؤمنون دپاره لا أغفخ ندرغلي چا هوزونه د الله په ذکر سره نرمشي او أغا چکم حق نازل کړي دي اغي تا غاړه کیګني یعنی د کوم خبره انتظار کړي دي او د اخیل کو پشان نشي چې هویت کتاب مخکې ور کړي شوی وو بیا په هوې ډیره مودته رشه نژونه شخصو او نن په هوې کې زیات خلک فاسقان جوړ شوی دي خپهی شي چې الله مک د ه د مرک نهروتوجند کوي موږه نه تا سفا سفا خولی دی. دي کېی شي چې تاسو د اقل نه کار واخلی ان مد دقې اول و اقره د الله قدن حسه یدو لهم ولهم هم کریم کم نرینا او ځنا نه چې سطکې ورکو والا دي او اللله لا کررض حسن ورکه کر دی یقی نن چې غوی لبا په سوو چنده زیات ورکی کېږي دنیا ک چې پیسې پرس کې یا بټو کې کېدي نوم اغ ممرره به وي خوچی اللهلاړی شي ننسومره چنده به زیاتی شي او داوی د پاره به ترن اجر دی او کم خلکو چې په او دغه پر رسولانو باندې ایمان ورودي او هم اووی د خپل رب په نس او شهیدان دي دا اووی د پاره دا اووی اجر او دا اووی نور دی او کم خلکو چې کفر کړي دي او زموږ آیتونه درو غړللې دي اووی د زخیان دي ای علمو علم حاصل کئ خو پوي شي س سوندزان په یکای چی انمل حیات الدنیا لایبون ولهم وزینت وتفاخر بینکم وتكاثر فی الاموال والاولاد د دنیا د جن ب سلوب ټوک دي او ظاهری خایسته واستاسو پخپل منسک په یو بل باندې فخر کول دي او په مال او په اولاد کې دی یو بل نه د دو کوشش کول دي دا هر سخو کې الهګی دي دنیا کې د دې مثال داسې دی لکه چې یو باران او شو او دا غي په ذریعہ رازرغون شوه او بوت ته چې کاروندګر او قتل نو خوشاله شو بیا غفسل په خيږي او تاسو ویني چې هغه زیړ شو بیا دا غینه بوس جوړ شي دا د دنیا چرایشي نوهر طرف ته رونق شي بیا په یوځه اتريږي بیا روړو زړه شي او بیا ختم شي مونږ د خپل مور پلار ډکټا کورونو ته وګورو نن د هغه کورونو سهاله دي د اووی نه پس ټول رونق ختم شو هر تقسیم شو ختم شو دغه حال په زمونږه د کورونو هم کېږي چې ټول ټول عمر پدې کې الګو چې څه پیسې بچ کېږي هغه کې څه صرف په سجاوړت په کولو او لگو. او په دې سيزونو ځان خوشاله او معلوم نه وي چې زمونږ نه پس وا د چا حصه کې سراسي کدا څه پیسې بچ کو د آخرت ته کور د پاره د څه سا سجاوړت سامان واخلو خلو نو سوچندبه زیاته به تر فائدې و شي دد به رکس آخرتغ زای دی چې الته سخت عذاب دی او د الله بخه او د غر زاده د دنیا جژوند نور هی نهدي بس د دوکې سامان دی منډ کوي او د یبل نه د مخکې کېدو کوشی شو کوئ پرون ویللی وو ففر رو ال الله صورت ازارات کې راضی ففررو ال الله دلته راضی سابقو رست یو ځای کې راغلی دي ساریوو تعدیو کوي منډه ووهي د نورو نه وران د شي د خپل رب بخنیت او اغه جنت چې د اغه فراخوالی دا اسمان او د ځمکې عمر دی چې د اغه خلکو د پاره تیار کړی شوی دی چې او هی په الله او دغه پر رسولانو باندې ایمان وروړي دا د الله فضل دی چې چاله خوخوي اغلی لوی او الله دی لوی فضل والا دی یوه مصیبت ده سي نشته چې هغه پسمه کباندي یا ستاسو په خپل نفس باندې نازلی کی او موږ هغه د پیدا کې دونه مخ کې په یو کتاب کې لیکل شوی دا کار د الله د پاره ډیر اسان دي دا ټول هر څه د دې د پاره دي چې څو نقصان تاسو وشي نه چې په غي غمجن نشي او چې څو الله درکې چې په هغه خوشاله نشي الله دا ځخلق نه خوښوي چې هغه خپل ځان غټ کړي والله لا يحب كل مختال فخور وفخر کای چې په خپل شمتیا کوي او نور خلکو ته د شمتیا حکم کوي یعنی د نیکه کارونو د پاره نخبل لا سزاده او نه نور هم لاس کوله ولې تقريدي اوس څوک مخ اړي نو الله بیر نیازه او تعریف والا دی مونږ خپل رسولان د صفه صفه نخو او هدایتونو سره الیګل او داوی سرم کتاب او میزان نازل کړو چې خلک په باندې قائم وي او اوس پنم نازل اکړه چې په هغه کې ډیر زور پا دی او د خلکو د پاره پکې ډیر فایده دي دا د دې د پاره چې الله تعالی معلومه شي چې څوک بیلیدو د هغه او دا, دا, دا, دا غذر رسولانو امداد کړي یقینا چې الله ډیر طاقتور او زبردست دی ولکه دا ارسلنا نوح و ابراهیم مونږ نو علی السلام او ابراهیم علی السلام راولېګل او دا هوی دواړو په نسل کم نبوت او کتاب کې خودهلو بیا دا هوی په اولاد کې چې د هدایت لار خپل کړ او ډیر پکې فاسقان شو اووی په خپل ډیر نیک خلکو خورو ستراتلو والا د دوی لار پرې خو ده دا اووی نه رست مونږه پر لپسې رسولان علي ګل او داوی ټوله نرستوم عيسا د مریم زوی اولی او اغلم انجیل ورکو او کوم خلکو چې دا غو پیروی اختيار کړه داوی پجړونکو مونږه ترس او رحم واچولو یعنی اووی د نرم جوړوالو او رهبانيت اووی خپل جوړ کړو رهبانيت چې دنیا ترکي یعنی د دنیا نعمتونه پرې ده تاسوس صلی وسلم فرمایلی دي لا رهبانيت فی الاسلام اسلام کې هیڅ رهبانيت نشته بل يوبل زفرمای رهبانیت هغه الومه الجهاد فی سبیل الله د دې امت رهبانیت د الله په لار کې جهاد کول دي چې د انسان خپل کور اولاد رشتہ دار فریدی نو دا رهبانیت د ټولو نه الوی دي یعنی الله تعالی د دې امت روحانی ترکی لپاره په زنګلونو کې نه ده اخی بلکې په مفید یعنی د فایده کارونو لپاره کوشش کولو کې اخی ده ورهبانیت ان ابتداوها اور احبانه تهوی په خپل جوړو مونږه په فرض کړي خو اووی د الله د رضا په تلاش کې د ځان نه ادا بده جوړکو او بیا چې د دې د پبنده کولو کم حق وو اغه ادا نکړو په اووی کې چې کوم خلک او ایمان وروډو د اووی اجر مونږه اووی ل خو په اووی کې اکثر خلک فاسکان دي یا ایه اللذین امنو اتقوا الله وامنوا برسوله یاتکم کفلین من رحمتہ ویجلکم نورہ تمشون به اغه خلک چې ایمان امروړی دی د الله نه اویريږي او د خپل رسول محمد صلی الله علیه و سلم باندې ایمان جوړی الله به تاسو له خپل رحمت دو دوبره درکي او اغه نور بدر کی چی دا پر کی و درکي چې د اغه پرانا کې تاسو مزل کوي او تاسو ګناهونه به معاف کړي الله ډیر معفو کول و والا او مهربانه دی تاسو له دا لار اختیارول پکارئ چې اهل کتاب ته معلومه شي چې د الله په فضل باندې د اغه یې اجاره نه ده د الله فضل د اغه په خپل لاس کې دی چې چاله ورکول غواړي اغه یې ور کوي او اغه فضل کول والا دی واخر الدعوانه ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته